Januari och februari 2024. Inom loppet av bara några veckor skakas Göteborg av fem sprängdåd och ett dubbelmord. Klart att det, det är skrämmande om, om vi ska på någonting liknande det som pågår i Stockholm. En av polisens teorier är att dåden kan ha ett samband. De här gärningarna utförs ju för att man vill framföra någon typ av budskap p Krim, den här veckan om våldsvågen i Göteborg, sprängningarna och dubbelmordet. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Fem kraftiga explosioner mot bostadshus som både orsakat stora materiella skador och tvingat drabbade att evakuera. Och så ett dubbelmord där två killar skjuts i en bil i ett lugnt villaområde. Ja, året har börjat våldsamt i Göteborg och liknar det vi såg i Stockholmsområdet för ett år sedan. Då pågick ju konflikten mellan Trot och Dalernätverket. Konfliktläget är kanske inte riktigt lika tydligt i Göteborg som det var i Stockholm men polisen utreder om och hur döden har koppling till varandra. När man pratar med polisen så görs ofta bedömningar av hur allvarligt konfliktläget är i ett område eller mellan olika nätverk. Det är som ett trafikljus kan man säga med färgerna grönt, gult och rött. Och där rött innebär att läget är allvarligt och att risken för nya dåd är stor. Och i Göteborg så har man på senare tid slängt in en ny färg som steget innan rött, nämligen orange. Christian Nylén är lokalpolisområdeschef chef för Stor Göteborg Syd och han beskriver läget i de södra delarna av stan så här. Som det är nu så skulle jag vilja påstå att vi har ett förhöjt läge. Vi skulle nog, Jag skulle vilja påstå att vi ligger på mellan ett orange läge och ett rött läge. Och det är för såklart med, med anledning till allvarligheten i det brottet som i den skjutningen som skedde. Och det finns alltid en förhöjd risk för hämndaktioner när det är sånt här brott sker. Precis som vi sett i andra delar av landet det senaste året så misstänker Göteborgs polisen att gängen ger sig på anhöriga till sina fiender. Vi hör att händelserna i Göteborg kan handla om en splittring mellan tidigare vänner, att sprängarna och dubbelmordet kan hänga ihop, men det kan också röra sig om flera olika konflikter. Ja, det är en hel del som är oklart om vad som ligger bakom våldsvågen i Göteborg. Det är fortfarande ett tidigt skede i de här utredningarna och få poliser vill prata öppet om vad som kan ligga bakom och om de olika händelserna hänger ihop. Men när vi har jobbat med det här avsnittet så är det flera som nämner en person som kan spela en av huvudrollerna här. Och det är en göteborgs kille i 30-årsåldern som nu tros befinna sig utomlands. Vi ska försöka ge en bild av vem han är, men samtidigt så ska vi också säga att han varken är misstänkt för något brott eller häktad i sin utvaro. Dåden som skett sedan nyårsafton har i flera fall skett i områden som annars varit förskonade från grova våldsbrott. Och ett av dem är ett villaområde i sydvästra Göteborg. 3 februari 2024. Det är lördagskväll. Melodifestivalens första deltävling är avklarad. Och i bostadsområdet Grimred är det lugnt. Men strax efter klockan elva på kvällen så hörs plötsligt flera kraftiga smällar. Jag hörde jag bor en bit bort. Jag hörde några skott en bit bort och undrade vad det var. Mm. Och sen försökte jag leta på nyhetssajter och så. Så berättar en kvinna som bor i området för P4 Göteborgs reporter Josipa Kesic. Alltså jag lyssnade på något annat samtidigt så var det bakgrunden. Så jag var osäker på om det var skott. Mm. Men sen hörde jag en massa sirener. Alltså jag kände ju stark oro. Hoppas att inget har hänt. Hoppas att inget har hänt i närheten. Man känner ju många som här bor här runt omkring. Att ingen skulle bli blivit eller... På en mindre villagata som slutar i en återvändsgränd står en bil. Det är krossat glas på gatan och precis utanför bilen ligger en kille. I bilen sitter en annan kille och båda blivit skjutna. Troligtvis så sköts de här eh, männen då eh, i, i bilen men att en eh, på något sätt har tagit sig ut ur bilen och hittades intill eller bredvid bilen där. Det berättar Josipa Kesic som alltså är reporter på P4 Göteborg. När polisen kommer till Villagatan i Grimred så är en av de skjutna killarna vaken och talbar. Han har lyckats ringa till vänner som också kommit dit, alltså innan polisen hunnit till platsen. Killarna som är där för oss är välkända av polisen, berättar en källa. Den andra killen är medvetslös. De togs in till sjukhus med ambulans, men ja, så... Ja, var de så illa skadade att de, ja, att de inte, att deras liv inte gick att rädda då? Offren är två killar, 23 och 29 år och båda tidigare kända av polisen dömda för olika brott. Men de ska inte ha haft några tydliga nätverkskopplingar och en källa inom polisen säger till oss att polisen blev förvånad över att det var just de två som blev mördade. Kompisarna som kommer till platsen tas med till förhör men de är inte misstänkta för något brott. Josipa Kesic går runt i området morgonen efter och då syns inget av nattens dramatik. Men flera personer som hon träffar har hört skotten. Grannarna var väldigt förvånade att det, är, det är händer i deras område. Ja, men alla har koll på, på en eller så, det är inte ett stort område, det är små ja, villor och sådär dagen efter vädjar polisen till boende i området med teslor att kolla om något kan ha spelats in av kamerorna på deras bilar. Till exempel har ett vittne sett en person springa från platsen efter skjutningen. Det finns också flera övervakningskameror i området och kanske har gärningsmannen eller gärningsmännen snäddat genom villaträdgårdarna under flykten därifrån. Polisen säger ju att de... Vi ganska säkra på att det rör sig om fler gärningsmän, att det inte är en ensam person utan att det är flera som ska ha varit inblandade. Mm, dubbelmordet har skapat oro i det vanligtvis lugna villaområdet och när vi ringer runt och pratar med folk som bor där så är flera tydligt skakade och vill helst inte prata. När vi spelar in det här är ingen misstänkt för dubbelmordet och det är för tidigt att säga vad motivet kan vara bakom den här dödsskjutningen och om det finns någon koppling till sprängdåden som skett på olika platser i Göteborg de senaste veckorna. Inget av offren hade som sagt någon känd nätverkskoppling men sättet morden skedde på får Christian Nyhlen som är lokalpolisområdeschef i Stor Göteborg Syd att säga så här. Och det, det är på sättet som är liksom brutaliteten i det och att två personer skjuts i utemiljö. Det gör väl att det finns också en tyder på att det här är kopplat till nätverksmiljö. Jag tror det var Oskar faktiskt. Jag kollade på genomförande och såg ingenting. Så jag gick, jag har luktat i hallen, lite konstigt. Natten mot nyårsafton 2023 vaknar boende i ett flerfamiljshus i Hisingsbacka av en kraftig smäll. Senare under dagen är Daniel Norlander lokalpolisområdeschef på hissingen med i SVT. Vi tror att vi har ganska god koll på eh, vilka som har genomfört det här och var eh, vilka det är mot. Ingen person kommer till skada och två personer ska senare häktas misstänkta för inblandning i sprängningen. Vilka de är vet vi inte eftersom deras personuppgifter är belagda med sekretess. Krossade bilrutor och fönster och en förstörd port. Det var det som lämnades kvar efter explosionen inne i trapphuset i centrala Möndal. Ja, bara några dagar in på det nya året så är det dags igen. Den 2 januari vid kvart över nio på kvällen så kommer larm om en detonation i ett lägenhetshus i Möndal. Explosionen som ska ha skett vid trapphuset är mycket kraftig och hörs lång väg. Så här säger två kvinnor som bor i huset till P4 Göteborg. Jag jag bara skakade, jag är rädd, jag vet inte om jag vågar bo här mer Det gick så fort, jag visste inte om det var någon bomb, krig eller Jordbevning. Eh, jag hoppade på soffan, mitt hjärta trodde jag skulle hoppa ur mig Ingen person skadas, men det blir stora skador på huset och de boende tvingas utrymma. En explosion inträffade i ett radhusområde i Göteborg i natten till lördag. Ingen ska ha skadats i sprängdådet. Av ja, Fyra dagar efter explosionen i Möndal sker ännu en explosion, denna gång vid entrén till ett radhus i önnered. Ingen person kom till skada där heller, men explosionen är så pass kraftig att altanen flyttar på sig och flera av husen närmast skadas också. En explosion har inträffat på en altan i ett bostadsområde mellan Kyrkesund och Kollekär på Sjö. Natten till den 10 januari sker ytterligare en sprängning, fast den här gången på Körn. Och den 12 januari misstänker polisen att en 32-årig man försöker spränga vid ett flerfamiljshus i stadsdelen Majorna i Göteborg. Av någon anledning så misslyckas mannen. Han grips senare och häktas misstänkt för sprängningsförsöket men nekar till brott. När polisen upptäcker att det har skett ett sprängningsförsök är oklart. Men dagen efter görs i alla fall ett nytt försök och den här gången detonerar sprängladdningen. En explosion inträffade natten till lördag i Majorna i Göteborg. Grannen Erik Rosén var vaken sent för att förbereda inför ett kalas när det plötsligt small. Inte heller den här gången skadas någon person fysiskt. Det är klart att det, det är skrämmande om, om vi ska få någonting liknande det som pågår i Stockholm. Åklagaren Matt Stalberg leder utredningen om både den fullbordade sprängningen och sprängningsförsöket i Majorna. Vi har en klar bild vem det är riktat mot. Om vår teori stämmer så är det eh, bråk inom, inom olika kriminella grupperingar. Eh, och vi är tämligen säkra på att, vi har rätt. Ja, att vår, vår teori stämmer. Och Clara Mats Dahlberg vill dock inte gå in på vad den här konflikten handlar om eller vilka som är inblandade. En 30-årig kille är just nu häktad, misstänkt för sprängningen och han nekar till brott. Tidigare var också en man i 40-årsåldern häktad men gällande honom har misstankarna försvagats så han är inte längre häktad för sprängningen. Däremot är både han och 30-åringen häktade misstänkta för grovt narkotikabrott efter att man har hittat narkotika i samband med gripandena. Vi jobbar på att det finns fler personer som är involverade. Vi har en, en bild av vem som kan ligga bakom det och som, som vi jobbar på i år. Flera personer är alltså häktade misstänkta för inblandning i de olika sprängdåden. Det som sticker ut med de här misstänkta, det är deras åldrar. Ja, vi har ju under förra året blivit vana vid att det är väldigt unga utförare som skickas iväg för att utföra sprängningar. 14- och 15-åringarna är typ standard. Men i Göteborg så är det vuxna män i 30- och 40-årsåldern som misstänks. Ja, senast så häktades en 41-årig man misstänkt för sprängningen på körn. Han är från Göteborgsområdet och finns under 63 avsnitt i belastningsregistret, bland annat dömd för narkotikabrott och trafikbrott. Åklagaren som leder utredningen om sprängningen på Körn säger till Göteborgsposten att man misstänker att den är en del i den kriminella konflikt som har varit i västra Sverige under vintern. Han säger också att man bedömer att flera av explosionerna hänger ihop. Men han vill inte gå in på vilken eller vilka explosioner som hänger ihop med den på Körn. Och på samma sätt jobbar åklagaren Mats Dalberg som har sprängningen och sprängningsförsöket i majorna på sitt bord. Vi jobbar såklart och får fram så mycket så mycket info som möjligt om de olika sprängningarna. Vi, vi ser att det, det kan ha samman med vissa andra sprängningar. Ja, det är som sagt en hel del som fortfarande är oklart. Det här kan vara konflikter som är mellan eller inom de kriminella nätverkena. Christian Nylén som är lokalpolisområdeschef i Stor Göteborg Syd jobbar inte i de här utredningarna men säger så här om möjliga samband mellan de olika sprängningarna och eventuella kopplingar till dubbelmordet. Det finns ju en möjlighet att de hänger ihop på ett eller annat sätt. Vi tror ju inte på slumpen inom polisen så naturligtvis blir en teori att de hänger ihop. Det kan också vara så att några av dem hänger ihop. Uh, och det skulle kunna vara fem enstaka händelser men man ska inte tro på slumpen. Det är inte helt glasklart här alltså men enligt våra källor så ska en av konflikterna i Göteborg kretsar runt en kille i 30-årsåldern. Det är en konflikt där tidigare vänner numera verkar vara fiender och vi ska berätta mer om honom och vi backar bandet några år. Sommaren 2018 under fem dagar har tullen spanare koll på en kille i Göteborg han är 25 års åldern. Vid flera tillfällen har han nått till en lägenhet i Askim. Tullen misstänker att han förvarar narkotika där. Lägenheten har killen hyrt i andra hand över sommaren, men det verkar inte som att han bor där eftersom han ofta bara besöker lägenheten under korta stunder. När killen kommer till adressen i Askim har han med sig en axelremsväska, ibland en papplåda och ibland en påse som han tar med sig in och har med sig ut igen. Och under de här dagarna har spanarna noterat att tvn sätts på med kanalen TV6 varje dag vid samma tid, även när ingen är inne i lägenheten och man misstänker att den är inställd efter en timer. Och nu på den femte spanardagen ska killen gripas. Tullpersonalen ska slå till när han lämnar lägenheten med sin axelremsväska och går mot sin bil. Men det går inte så smidigt som tullarna har hoppats. Killen springer iväg. Han tar sig förbi ett staket genom ett grönområde och springer mot ett industriområde. Han försöker springa tillbaka till bilen och tullarna genskjuter honom. Men han lyckas ändå komma undan. Tullpersonalen letar i 45 minuter och tar hjälp av en sökhund. Men man hittar inte honom. Istället så gör man en husransaken i lägenheten som killen hyrt och alla utrymmen undersöks noga, till och med torktumlaren och där under handdukar ligger flera paket och en sipppåse med cannabis, totalt fem kilo och i lägenheten hittar man också en pistol och ammunition. Och i killens bil så hittas flera förpackningar med narkotika men själv har han gått upp i rök och han häktas i sin utevaro och misstänkt för grovt narkotikabrott. Det ska dröja mer än ett år innan han kan gripas i Spanien och han överlämnas sen till Sverige och döms till tre och ett halvt års fängelse. Och det här är andra gången som han döms till fängelse för grovt narkotikabrott och totalt så finns han under åtta avsnitt i belastningsregistret. Under Tullverkets utredning så gör också kriminalvården en personutredning på honom och enligt den så lever han i stort sett under ordnade sociala förhållanden. Han har fast jobb men också ett kriminellt umgänge och han säger att han flyttat utomlands för att bryta med det. Och killen har också själv blivit utsatt för grov brottslighet. Året innan han grips i Spanien ska han ha blivit skjuten i ryggen, säger han i personutredningen. Själv så menar han att det var en vän till honom som var den egentliga måltavlan. Och det är på grund av den här skjutningen som han sprang från tullarna den där sommardagen 2018. För han säger att han inte fattade att de var från tullen utan trodde att det var folk som ville honom illa. Efter att ha avtjänat det här drygt treåriga fängelsestraffet för narkotikabrottet så lämnar han Sverige igen och sedan hösten 2022 är han registrerad som utvandrad. Och det är den här killen som nu är i 30 30-årsåldern som några av sprängdåden i Göteborg i början av året misstänks kretsa kring. Enligt våra uppgifter så är han kanske inte direkt kopplad till ett nätverk utan enligt våra källor så ska han ha mer av en entreprenörsroll inom narkotikamarknaden och han ska alltså sedan ett tag tillbaka vara utomlands. Trots det så verkar han under den senaste tiden ha hamnat i en eller flera konflikter här på hemmaplan. Vi har sökt honom själva för att höra hans bild om det som hänt i Göteborg den senaste tiden, men inte fått svar. Lokalpolisområdschefen Christian Nylén säger så här om killen som är i 30-årsåldern. Det är en individ som, som vi tror har stort inflytande i, i vissa delar i ett av våra nätverk. Han har en, vad jag kan se, en ganska så stor påverkan. På vilket mm. sätt? Man har ett stort inflytande i vad som sker. Enligt våra uppgifter så är en av polisens teorier att tre av sprängdåden har varit riktade mot killens tidigare allierade. Det här är ingenting som polischefen Christian Nylén vill bekräfta för oss. Däremot kan han beskriva vilken roll som den här killen haft tidigare i den kriminella miljön. Svår att placera in på ett sätt. Det är en person som har förekommit i utkanten av våra miljöer över tid utan att utmärka sig tillräckligt mycket. Men det är viktigt att säga också att killen i 30-årsåldern ska inte ha delgett någon misstanke för inblandning i sprängdåden. Vi behöver göra allt vad vi kan för att förhindra hämndaktioner eller förhindra ytterligare grova våldsbrott. Lokalpolisområdeschefen Christian Nylén igen. Efter sprängningarna och dubbelmordet har källor sagt till oss att de är säkra på att det kommer bli fler våldsdåd. Men att det är så mycket som fortfarande är oklart att man inte vet var eller när nästa kan ske. Och förutom de händelser som vi nämnt så har det också varit en skjutning mot en lägenhetsstörre i Kviberg. Om den på något sätt har koppling till sprängningarna eller dubbelmordet, det vet vi inte. Klart där i alla fall att Göteborgspolisen är beredd på fler våldståd och hämndaktioner. Och man är också beredd på att det kanske sker fler våldsdåd riktade mot anhöriga till kriminella som vi sett exempel på i flera städer under 2023. Vi kan se en, en liknande oroväckande utveckling även i Region Väst. att Det finns en, en ökad hotbild mot vissa anhöriga runt tongivande kriminella aktörer. Och det är upp till oss att hantera. Sprängningarna och dödsskjutningen i Göteborg har varit spridda runt om i stan. Och Christian Nylén ser det som ett tecken på att brottsligheten förändras. En hel del individer från, från flera av i, i Göteborg, de bor inte kvar i det området de är uppväxta i- eller i det området som kanske nätverket har sitt ursprung i- för hotbilden mot dem är för stor dessutom. och Det är det vi kan se nu. Vi har haft en, ett dubbelmord i, i Grimmered. Vi har haft en sprängning i Unnered. Vi har haft en sprängning i Mundal. Vi har haft en sprängning utanför Och Det här är områden som, som, som, som- det innan inte har skett den här typen av grova våldsbrott i- det är den utvecklingen vi kan se. Det är lite svårare liksom att förutse var nästa våldsbrott sker. Om sprängningarna och dubbelmordet är början på en större våldsvåg i Göteborgsområdet det får vi se. Och hur exakt hur allt hänger ihop det är som sagt fortfarande oklart. P4 Göteborgs reporter Josipa Kessic igen. Efter dubbelmordet så hör man ju att det pratar att ja, det kommer ju smälla igen liksom. Vi har ju försökt få, få en klar, klarare bild av liksom vad som hänger ihop med vad. Men som en polis sa till mig dagen, det, liksom, det är så svårt det här med lojaliteter. Att det byts lojalitet. Folk flyttar från ena konstellationen till den andra. Så de håller ju själva på och kartlägger och försöker pussla ihop vem som tillhör vad. Och vad är det för